Частина друга. Життя таке, яким воно є, це боротьба не між поганим і хорошим, а між поганим і жахливим. Йосип Бродський. Що таке свобода? Лезо Лопати вип'ялося в землю з різким скреготливим звуком. Доволі знайомий звук. Попри докладені зусилля, лезе увійшло неглибоко, позаяк пропечена сонцем земля була твердою, наче камінь. Але трохи твердуватою землею її не здивуєш. Вона копала ями в значно гірших ґрунтах. Багато ям. Коли бій закінчено, ти копаєш, якщо, звісно, залишаєшся живою. Ти копаєш могили для полеглих товаришів. Віддаєш останню шану, навіть якщо не дуже їх шанувала. Ти копаєш стільки, скільки вистачить наснаги. Відтак кидаєш їх у яму і присипаєш, де вони будуть собі гнитимуть у забутті. Такий звичай. Вона смикнула плечем, жбурнувши повну лопату піщаної землі. Простежила поглядом за грудочками грунту і дрібними камінцями, як вони розсипаються ще у повітрі і вкривають обличчя одного із солдатів. Одне око дивилося на неї з докором, в іншому стирчав уламок однієї з її стріл. Обличчям вбитого ліниво снувала пара мух. Похорон йому не світив. Могили були лише для її людей. Він і його друзі-виродки можуть далі лежати під нещадним сонцем. Зрештою, стервятникам теж потрібен харч. Лезо лопати просвистіло у повітрі і знову вігналося в землю. Ще одна грудка бруду полетіла геть. Вона випросталася і змахнула з обличчя піт, а тоді придивилася до неба. Сонце висіло прямо над головою, висмоктуючи із цієї пустельної землі навіть натяк на вологу, висушуючи кров на каменях. Вона поглянула на дві могили перед собою. Залишилося викопити ще одну. Покінчивши з нею, вона засипла землею цих трьох дурнів, хвилько відпочине, а потім рушить далі. Скоро по неї прийдуть інші. Вона встромила лопату в землю, взяла бурдюк з водою і вийняла з нього пробку. Зробивши кілька помірних ковтків, вона навіть дозволила собі сполоскати руки і плеснути трохи води на її обличчя. Передчасна смерть її товаришів принаймні поклала кінець нескінченним перегавкуванням через воду. Тепер води було достатньо. Води. прохрипів солдат, який лежав біля каміння. Було дивовижно, що він стільки протягнув. Її стріла не вцілила у серце, але все одно прирекла його на смерть і смерть боліснішу. Йому вдалося доповзти аж до волонів, але тут його повзенню прийшов кінець. Каміння навколо нього темніло від крові, яким би дужим він не був, спека і стріла у грудях його скоро доконають. Вона не відчувала спраги, але води було забагато, щоб забрати всю з собою. Вона зробила ще кілька ковтків, проливши трохи води на шию. Тут, у безплідних землях, розливати воду – рідкісне задоволення. Сяючі краплі бризнули на суху землю, залишивши по собі темні сліди. Вона плеснула ще трохи собі на обличчя, облизала губи і поглянула на солдата. «Пощади!» – прохрипів він. Одна його рука була притиснута до грудей, звідки стирчала стріла, а інша квола тягнулася до неї. «Пощади!» Ха – вона закуркувала бурдюк і кинула його поряд із могилою. «Хіба ти не знаєш, хто я така?» Вона взялася за лопату і за мить лезо знов увігналося у землю. Малджен! долинула до неї звідкись за спини. «Я знаю, хто ти така!» Оце так поворот. Вона ще раз змахнула лопатою, гарячково митикуючи, як діяти. Її лук лежав зовсім неподалік біля першої викопаної нею могили. Вона відкинула грудку землі, відчуваючи у спітнілих плечах поколювання від невидимої присутності. Глипнула на конаючого солдата. Той втупився в точку за її спиною, що допомогло їй зрозуміти, де стоїть незнайомець. Вона знову вігнала лопату в ґрунт, а тоді відступила і вистрибнула з ями, одним вправним рухом перекотилась по землі, на ходу схопила лук, наклала стрілу і натягнула тетиву. Приблизно за десять кроків від неї стояв старий. Він не намагався наступати, не мав зброї, він просто стояв і дивився на неї, лагідно усміхаючись. Вона випустила стрілу. Коли до рук Ферро потрапляв лук, вона робилася страшною, наче смерть. Десять мертвих солдатів підтвердили би це, якби могли. В тілах шести з них стирчали її стріли, і за весь бій вона не схибила ні разу. Вона взагалі не пам'ятала, щоб колись промахувалася з близької відстані. Хоч би як швидко не доводилося стріляти. їй доводилось убивати ворога, який знаходився в десяти разів далі, ніж цей старий усміхнений козел. Але цього разу вона промахнулася. Стріла не наче звернула у польоті. Звісно, могло трапитись погане оперіння, але щось все одно не сходилось. Старий навіть не поворухнувся. Він так і стояв, усміхаючись на тому ж місці, а стріла пролетіла за кілька дюймів від нього і зникла десь на схилі. Це дало всім час, щоб оцінити ситуацію. Дивним був цей старий. Мав темно-чорну, як сажа, шкіру, властиву жителям далекого півдня, від якого їх відділяла широка безжива пустеля. Такий шлях нелегко подолати, і феро рідко траплялися люди з тих країв. Чоловік був високим і худим, мав довгі жилаві руки і просте вбрання. На його зап'ястях були дивні, темні і світлі браслети, які начеплені один за одним. Вони закривали половину перед пліч, виблизькоючи перед палаючим сонцем. Обличчя старого обрамляло довге сиве волосся, яке подекуди діставало йому до пояса, а на худому, загостреному підборідді виднілася сива щетина. На грудях у нього висів Великий бурдюк з водою, а з пояса звисало кілька шкіряних мішечків. І все. Жодної зброї. Це було найдивнішим для людини, котра потрапила в безплідні землі. Ніхто не приходив у це богом забути місце, окрім утікачів і їхніх переслідувачів. Проте і ті, і інші були добре озброєні. Він не був солдатом Гуркула чи Наволочою, яка бажала збагатитися за рахунок її голови. Не був ні розбійником, ні робом-тікачем. Ким же він був тоді і що він тут забув. Мабуть, він прийшов по неї. Він міг бути одним із них пожирачем. Хто би ще блукав безплідними землями без зброї? Вона не усвідомлювала, як сильно її бажали впіймати. Старий стояв нерухомо і продовжував усміхатися до неї. Вона поволі потягнулася за наступною стрілою, і він провів її рух байдужим поглядом. У цьому немає жодної потреби. Протягнув він низьким голосом. Вона наклала стрілу на ТТВ, Старий не ворохнувся. Вона стинула плечима і почала неспішно цілитись. Старий продовжував усміхатись безтурботною посмішкою. Вона випустила стрілу. Та знову пролетіла за кілька дюймів від нього, тепер з іншого боку, і поцілила у схил. Варто було визнати, один раз міг бути з бігом, але два аж ніяк. Якщо фера чогось навчилася, так це вбивати – Старий дурень мав би вже лежати з наскрізною раною і стікати кров'ю на кам'янистий ґрунт. Тепер своєю незворушною посмішкою він наче казав «Ти не так багато знаєш, як тобі здається, я знаю більше». Це не аби як дартувало. «Хто ти такий, старий виродку?» «Мене звуть Ювей. Старий виродок тобі пасує краще». Фера відкинула свій лук на землю і опустила руки, затуливши правицею тулубом. Замить крутнула за п'ястям, і з її рукава прямо у підставлену долоню випав вигнутий ніж. Людину можна вбити багатьма способами, тож коли підводить один, варто спробувати інший. Феро ніколи не пасувала перед труднощами. Юлвей почав поволі наближатись до неї. Його босі ноги глухо ступали по каміню, і в такт його крокам тихо брязкали браслети. Це здалося їй дуже дивним, як йому вдалося до неї підібратися, якщо від нього стільки шуму. «Чого ти хочеш?» «Я хочу тобі допомогти». Він підійшов на відстань витягнутої руки, а тоді спинився і вишкірився до неї. Коли до рук Феро потрапляв ніж, вона робилася швидкою, як змія, але вдвічі страшнішою, щоб їх підтвердити останній з солдатів, коли б він не був мертвим. Лезо зблиснуло у повітрі, націлене з усією силою і люттю. Якби старий стояв там, де вона думала, то його голова б вже злетіла з шиї. Але, як виявилося, він перемістився на крок вліво. Вона накинулась на нього з войовничим криком, цілячись блискучим вістрям Леза просто в серце. Утім, ніж розітнув лише повітря. Старий повернувся на колишнє місце, незрушно стояв і сміхався. Дуже дивно. Вона обережно обійшла його, шаркаючи сандалями по пилюці. Її ліва рука наче кружляла в повітрі, а права міцно стискала руків'я ножа. Треба було проявляти обачність. Тут задіяна магія. Не треба сердитись, я прийшов, щоб допомогти. «Нахуй твою допомогу!» – прошепіла вона у відповідь. «Але вона тобі потрібна. Навіть дуже. Вони схоплять тебе феро. У горах солдати, багато солдатів. Я втечу від них». «Їх забагато. Від усіх не втечеш». Вона озирнулась на пострілені тіла. «Тоді я згодую їх стервятникам». «Не цього разу. Вони і не самі». В них є підкріплення. На слові «підкріплення» його низький голос іще понищив. Ферес похмурніла. «Жерці?» І не лише вони. Він широко розплющив очі. «Ще пожирач!» прошепотів він. «Вони збираються схопити тебе живою. Імператор бажає виставити тебе перед народом задля науки іншим». Вона пирхнула. «Впіздуй, імператора!» «Чув, що у твоїй він вже побував». Вона загарчала і знову здійняла свого ножа. Але ножа вже не було. У її руці з шипінням звивалася отруйна змія, яка саме розкрила пащу, щоб її вкусити. «А?» Вона відкинула змію на землю і губнула ногою, цілячись у голову, але натомість розчевила ніж. Леза гучно тріснула. «Вони спіймають тебе», – сказав старий. «Спіймають і переб'ють ноги молотами прямо на міській площі, щоб ти більше не змогла втекти». Потім вони вибріють тобі голову, посадять задом наперед на віслюка і проведуть головою по вулицях шафи, а люди шикуватимуться в чергу, щоб кричати у твій бік образи. Вона спохмурніла, але Юлвей продовжив. «Вони моритимуть тебе голодом у клітці перед палацом, де ти пектимешся під палаючим сонцем, поки добрі люди Геркула будуть дражнити тебе плюватися і кидати крізь грати гній». Можливо, якщо пощастить, тобі й даватимуть напитися сечі. Коли ж ти нарешті сконаєш, вони залишать тебе гнити, і мухи жертимуть тебе шматочок за шматочком, а всі інші раби побачать, що таке свобода, і вирішать, що краще їм не рипатись. Феров ці балачки. Нехай прийдуть, і пожирач нехай прийде. Вона не гнитиме у клітці. Вона переріже собі горло, якщо доведеться. Феро роздратовано відвернулась від старого, схопила лопату і почала з несамовитістю копати останню могилу. Скоро вона стала достатньо глибокою. Достатньо глибокою для наволочі, яка воно й гнитиме. Вона обернулась. Юловей стояв на вколішках перед канаючим солдатом і поїв його водою з бурдюка, що висів у нього на грудях. «Блядь!» – крикнула вона і рушила широким кроком до солдата, стискаючи в руках лопату. Коли вона наблизилась, старий підвівся. «Пощади!» – прохрипів солдат, простягаючи до неї руку. «Я тобі дам пощаду!» Лезе лопата ввійшло глибоко у череп солдата. Його тіло раз смикнулося і завмерло. З переможним виразом вона глянула на старого, він відповів їй сумним поглядом. В його очах читалось якесь почуття, можливо, жалість. «Чого ти хочеш, Феромалджен?» «Що? Чому ти це зробила?» Ілвей вказав на мертвого солдата, Чого ти хочеш? Помститися. кинула вона. Усім і кожному? Всьому народу гуркула, кожному чоловіку, жінці та дитині. Усім і кожному. старе обвів очима трупи. Тоді ти, мабуть, задоволена сьогоднішньою роботою. Вона витиснула із себе посмішку. Так. Втім, Феро не відчувала задоволення. Вона навіть не пам'ятала, що це таке. Посмішка видавалася дивною, неприродною. Кривобокою. То помста – це єдине, про що ти думаєш щодня і щохвилини? хвилини? Твоє єдине бажання? Так! Калічити їх, вбивати їх, знищувати їх? Так! І ти не хочеш нічого для себе? Вона завагалась. Тобто? Для себе. Чого хочеш ти сама? Вона підозріло глянула на старого, але не знала, що відповісти. Юлвей сумно похитав головою. «Мені здається, Феру Малджин, що ти, як була рабиною, так нею залишилась. І більшою рабиною, ніж ти є зараз, тобі не стати». Він сів на камінь, схрестивши ноги. Якусь мить Феро Аспантеличину дивилася на нього, а тоді в ній знову почав закипати гарячий, обнадійливий гнів. «Якщо ти прийшов мені на поміч, то допоможи з похороном!» Мовила вона, вказавши на три закривавлених трупи, що лежали в ряд біля могил. «О, ні, це твоя робота». Потім лаючись, Феро відвернулася від старого і рушила до колишніх супутників. Вона вхопила по під руки труп Шебеда і потягла його до першої могили, залишаючи на пилюці два вузенькі рівчаки від п'ят загиблого. Діставшись до ями, Феро його зіштовхнуло вниз. Наступним був Алугай. Коли він опинився на дні своєї могили, зверху на нього потік струмінь сухої землі. Феро повернулася до трупа Назара. Його вбили розсікшим мечем обличчя. На думку Фере, так він виглядав навіть краще. «Це, здається, непоганий хлопець», – сказав Юлвей. «Назар?» – вона невесело зареготала. «Гвалтівник радії боягуз. Фера прокашлялась і харкнула в його закам'яніле обличчя. Харкотиння повільно розповзлося по його чолі. «З цих трьох цей найгірший!» – вона глянула на могили. «Хоча вони всі били мерзотниками!» «Гарне в тебе, товариство!» «Утікачам не доводиться вибирати супутників», – вона глянула на закривавлене лице Назара. «Береш те, що пропонують!» «Якщо вони тобі так не подобались, чого ти не залишиш їх на потало стерв'ятникам, як у цих інших?» Юлвей обвів рукою мертвих солдатів, що лежали на землі. «Своїх треба ховати!» Вона штовхнула Назара в ногою в яму. Він перевернувся, задерши руки, і лицем униз полетів в яму. Такий звичай! Вона взяла лопату і почала сипати на нього спину кам'єйнисту землю. Ферро працювала мовчки. На її обличчі виступав і скрапував на землю під. Юлвей спостерігав, як вона засипає ями. Пустище поповнилось ще трьома насипами. Ферро пожбурила лопату геть. Та відскочила від одного з трупів і дзенькнула об каміння. Невеличка хмаринка чорних мух із сердитим дзижчанням знялася з тіла, щоб замить повернутися назад. Феро підняла свої луки, стріли та закинула їх за плече. Відтак взяла бурдюк з водою, ретельно зважила його в руках і теж закинула за плече. Потім почала нишпорити по тілах солдатів. Один із них, схожий на їхнього командира, мав гарний вигнутий меч. Він навіть не встиг його дістати, коли їх стріла проткнула йому шию. Тепер меч вийняла Феро і випробувала його кількома змахами у повітрі. Меч був що треба. Добре збалансований, з добрим убивчо-гострим лезом, який, як і метал руків'я, яскраво блищав на сонці. В солдата також був до пари ніж. Феро взяла зброю і почепила собі на пояс. Вона оглянула інші тіла, але там брати було нічого. Де могла, Феро вирізала з трупів свої стріли. Вона знайшла скільки монет, але тут же викинула їх. Вони лише її обтяжують. Та й що можна купити в безплідних землях? Бруд? Крім нього тут нічого не було, а він безкоштовний. У солдатів знайшлось і трохи харчів, але тих крихт не вистачало б і на день. Це означало, що десь неподалік були інші, і, можливо, їх було багато. Юлвей казав правду, але їй це не обходило. Вона розвернулася, попрямувала на південь, вниз із пагорба, в напрямку великої пустелі, залишаючи старого позаду. «Ти йдеш не в той бік», – мовив він. Вона спинилась і поглянула на нього, мружачись від яскравого сонця. «Хіба сюди не поспішають солдати?» В очах Юлвея спалахнула іскарка. «Навіть тут, у безплідних землях, є чимало способів залишатися непомітним». Вона глянула на північ. На голу рівнину внизу, в сторону Гуркула. Там набагато миль вперед не було ні пагорба, ні деревця, ні хоч кущика. Хватись було ніде. «Непомітним навіть для пожирача?» Старий розсміявся. «Особливо для цих пихатих свиней. Вони і близько не такі розумні, як вважають. А як я, на твою думку, сюди дістався? Я йшов повз них, поміж них, навколо них. Я можу мандрувати, куди забажаю, і брати з собою, кого забажаю». Вона прикрила очі від сонця рукою і, примружившись, поглянула на південь. Пустеля тягнулася без кінця і краю, далі, ніж бачило око. Тут, у дикій природі, Феррор ще могла якось вижити, але там, у тому горнилі сипких пісків, нещадної спеки. Старий, наче читав її думки. Є ще, звичайно, безкраї піски. Я перетинав їх раніше. Це можливо. Тільки не для тебе. Він був правий, чорт забирай. Фера була стронкою і міцною, наче тятива. Але це лише означало, що вона ходитими колами трохи довше, перш ніж упасти обличчям у пісок. Пустеля була кращою могилою за клітку перед палацом. Але не набагато. Фера хотіла залишитися живою. Деякі справи були досі незавершені. Старий все сидів, схрестивши ноги і всміхався. Ким же він був? Фера не довіряла нікому, але якби він збирався доправити її імператору, то гепнув би по голові, ще коли вона копала, а не заявляв про своє прибуття. Старий володів магією, в чому вона особисто пересвідчилась, а мати хоч якісь шанси було краще, ніж мати жодних. Але що він хоче взамін? Життя ніколи не давало Феро чогось задарма, тож вона не очікувала, що тепер буде інакше. Феро прищурилась. «Що ти хочеш від мене, Юлвею?» – старий розсміявся. Його сміх починав неабияк дратувати. «Скажімо так, я зроблю тобі послугу, а пізніше ти зробиш послугу мені». Така відповідь була надзвичайно бідною на подробиці, але коли на кону стоїть твоє життя, вибирати не приходиться. Їй страшенно не хотілося залежати від когось іншого, але вибору у неї, схоже, не було. Якщо вона, звичайно, хотіла дожити до кінця тижня. «Що будемо робити?» «Треба дочекатись сутінок», – Юлвей зиркнув на скрючені тіла, розкидані по землі, наморщив носа. «Тільки, мабуть, не тут». Фера стинула плечима і присіла на середню могилу. «Можна і тут», – сказала вона. «Я не проти подивитися, як ласуватимуть стерв'ятники. Ясне нічне небо над головою всіяли яскраві зірки, а повітря зробилося холодним, навіть морозяним. Внизу, на темній і Курніїр, і в Ніні, горіли вогнища. Крива лінія вогнищ, яка наче приперла їх до краю пустелі. Ферро, Юлвей, десять трупів і три могили застрягли на схилі. Завтра, як тільки на безводну землю впаде перший промінь сонця, солдати покинуть свої багаття і почнуть обережно підкрадатися до пагорбів. Якби феро залишилась тут до зустрічі з солдатами, її би однозначно вбили або що навіть гірше взяли у полон. Вона не змогла б відбитись від такої кількості, навіть якби серед них не було пожирача. Феро не хотілося цього визнавати, але її життя тепер було в руках Юлвея. Він глянув на зоряне небо. Пора! мовив старий. Вони почали спускатися у пітьмі з кам'янистого схилу, обережно прибираючись повз волони і принагідні напівсасохлі чагарники. На північ у бік Гуркула Юлвей рухався напрочуд швидко, і щоб не відстати, Фера довелось підбігати, одночасно поглядаючи, куди поставити ногу серед сухого каміння. Коли вони зрештою дісталися під ніжджі пагорба, і Фера звела очі, вона побачила, що Юлвей вів її вліво, де було найбільше вогнищ. — Зачекай! — прошепотіла вона, хапаючи його за плече. Вона вказала направо, де вогнищ було менше, і здавалося, що прослизнути легше. Може, краще підемо туди? Феро побачила, як у світлі зірок сяйнула білосніжна посмішка Юлве. О, ні, Феро Малджин, саме там і знаходиться більшість солдат, як і наш інший приятель. Старий навіть не намагався понизити голос, і це нервувало, Феро. Саме там вони і сподіваються тебе зустріти, якщо ти вирішиш піти на північ. А от такого ходу ніхто не очікує. Вони вважають, що ти радше рушиш на південь і загинеш у пустелі, ніж ризикнеш власною свободою. Так би й сталося, якби я не явився. Гілвей розвернувся і пішов вперед, а вона, пригинаючись, тихо рушила слід за ним. Коли вони наблизились до вогнищ, Ферро пересвідчилася, що старий був правий. Хоча біля кількох багать і маячили постаті, але між ними була доволі значна відстань. Старий рішучим кроком рушив до чотирьох вогнищ з лівого краю, з-поміж яких лише навколо одного сиділи люди. Він зовсім не намагався таїтись, його браслети легенько дзвеніли, а босі ноги гучно ляпали по сухій землі. Вони наблизилися настільки, що вже майже розрізняли риси трьох чоловіків біля вогнища. Будь-якої миті Юлвея могли помітити. Вона тихо свиснула, щоб привернути його увагу, впевнена, що її почують. Юловей обернувся, і у тьмяних виблисках полум'я на його обличчі читалося спантеличення. Що таке? спитав він. Феро здригнулась, очікуючи, що солдати зірвуться з місця, але вони продовжили балакати, ні на що не зважаючи. Юловей поглянув на них. Вони нас не побачать і не почують, якщо ти, звісно, не почнеш кричати в них під вухом. Ми в безпеці. Він розвернувся і пішов, обминаючи солдатів. Феро рушила за ним, досі за звичкою, пригинаючись і крадучись. Коли вона наблизилася до солдатів, то почала навіть розрізняти слова у їхніх розмовах. Фера сповільнилася і прислухалась, а тоді повернулася і почала рухатись в бік вогнища. Юлвей озирнувся. Що ти робиш? спитав він. Феро придивилася до трійці співрозмовників кремезний, дужий вояка, худий пройда і юний хлопчина з чесним лицем не надто схожий на солдата. Їхня зброя лежала на землі, зачохлена, замотана, не готова до бою. Вона обережно кружляла довкола них, прислухаючись. Кажуть, вона не сповна розуму, шепотів худий хлопчині, намагаючись його налякати. Кажуть, вона вбила сто воїнів чи навіть більше. Якщо ти вродливий хлопчина, вона по-живому відітне твої помідори. Він вхопив хлопця запах і з'їсть їх на твоїх очах. Ге, стули вже пельку, стряв здоровань. Вона до нас і близько не підійде. Він казав у той бік, де вогнищ було менше, і перейшов на шепіт. Вона піде до нього, якщо взагалі рушить у цей бік. «Сподіваюсь, що не рушить», – сказав молодик. «Як то кажуть, живи сам і давай жити іншим». Худий насупився. «А як же усі ті хороші хлопці, яких вона вбила? А жінки і діти? Хіба їм не треба було дати жити?» Ферос щепила зуби. На своїй пам'яті вона ніколи не вбивала дітей. «Так, їх, звичайно, шкода. Я не кажу, що її не треба впіймати». Молодий солдат нервово озирнувся. Просто, може, було б краще, якби це зробив хтось інший? Здоровань лише розсміявся, а от худого ця ремарка зачепила. Хіба ти боягуз? Ні, розсердився молодик. Просто у мене є сім'я і діти, які на мене розраховують, тож мені би не хотілося тут померти. От і все, він заусміхався. Ми чекаємо ще одну дитину. Сподіваємось, що цього разу буде хлопчик. Здорован із розумінням закивав. Мій син вже майже дорослий, вони так швидко ростуть. Розмови про дітей, сім'ї і сподівання лише нагнітали лють у глудях Феро. Чому в них має бути життя, якщо в неї немає нічого, якщо вони і їхні родичі забрали в неї все? Вона дістала з піхом вигнутий ніж. Що ти робиш, феро? прошепів Юловей. Молодик озирнувся. Ви щось чули? Здоровень зареготав. Я, здається, чув, як ти обісрався. Худий загиготів, а молодик сміхнувся присоромлений. Феро підкралася і стала у нього за спиною. Вона була на відстані всього пари футів, яскраво освітлена вогнищем, але жоден із солдатів навіть не глянув на неї. Вона здійняла над молодиком ножа. «Феро!» – крикнув Юлвей. Молодик зірвався на ноги і, мружачись та морщичи лоб, почав дивлятися у темінь. Він дивився прямо в обличчя Феро, але його погляд був засереджений десь поза нею. Вона чула його подих. Леза ножа блищала всього за дюйм від щетини солдата. Зараз. Зараз найкращий час. Вона могла швидко прикінчити його, а потім двох інших, перш ніж вони здіймуть тривогу. В цьому Фера була певна. Вони були не готові, а вона готова. Зараз був найкращий час. Але її рука не вирухнулася. «Що за гейт з тебе вкусив?» – запитав Здоровань. «Нікого там немає». «Можу присягнутися, що я щось чув» сказав молодик, продовжуючи дивитись прямо в обличчя Феру. «Завжди!» – крикнув Худий, зриваючись на ноги і показуючи пальцем. «Он вона, в тебе перед носом!» Феро на мить застигла, витрішившись на нього. Але нараз вони зі Здорованем почали риготати. Молодий солдат з Ніяковів розвернувся і сів на місце. «Мені просто здалося, що я щось чув!» «Нікого там немає!» – повторив Здоровань. Феро почала поволі відступати... Її нудило в роті набралося кислої слини, а в голові гупала. Вона вклала ніж назад у піхви, розвернулась і попленталася геть, а вслід за нею мовчки рушив Юлвей. Коли світло вогнів і звук розмов розчинилися в долині, вона спинилася і опустилась на тверду землю. На голій рівнині дув холодний вітер. Він ж бурляв їй в обличчя кілким пилом, але вона цього майже не помічала. Ненависті людь на якийсь час відступили. Однак вони залишили по собі порожнечу, яку їй не було чим заповнити. Фера зробилася важко, холодно, погано і самотньо. Вона обхопила себе руками, погойдуючись взад і вперед, і заплющила очі. Але темрява не принесла розради. Раптом вона відчула, як старий поклав на її плече руку. Зазвичай у схожій ситуації вона би вивернулась, відкинула його руку і вбила, якби змогла. Але вся її сила кудись зникла. Кліпаючи очима, вона глянула на нього. «Від мене нічого не залишилось. Хто я така?» Вона приклала руку до грудей, але майже нічого не відчула. «Всередині сама порожнеча». Хм, дивно, що ти так кажеш», – Юловей усміхнувся до зоряного неба. «Мені саме почало здаватися, що там, можливо, залишилося щось варте порятунку».